قرار محترم اړیدونکو <عارضون> د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر و قران د 116 سو نمبر کیسټ چې په مسجد امیر مویہ محل هاټک سولډیر کې په سېتمبر 2008 کې شوره د دید ميلادو پته 77 کې شاوادي توحید سنت کیسټ اینڈ سېډیز مارکس دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نس دې مین چوک جنگیر روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 ور پیدا کہ ان کیما یو بشرلرا من تویننده خټینا کلا خټه ذکر کئ کلا تین اللاذ ذکر کئ کلا توراف ذکر کئ کلا سوال سوال ذکر کئ هلا ام مسنون ذکر کئ یاد به خبره ہاں جی ير نشه پاشه کرا چې بیستا سوې رہی یو فایرات تویتو چې کلا برابر کم دلرا او فکوام پدی کی درو زمانہ چې غلرا سیدکونکی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُو كُلُّهُمْ عَجْمَعُونَ سِجدَوْكَا مَلَائِكُو تُولُو پَيَعُزَلُو إِلَّا إِبْلِيسَ مَگَرِ إِبْلِيسُو نَكَا اِسْتَقْبَرَا وَزَانِغَتُوْقَنَو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ او دیو دا کافرانو نا یا دیشو دا انکار کون کو نا قَالَ يَا إِبْلِيسُو ما منا کا کم سیستم انا کې انت جدا جدا چې دکړوي هغه ست چې ما پیدا کو په لاسو لا تاسو سره استکبرته آیا ته ځان غټو غنو او کتی دې اوچتو نه دي توي انا ز وراله پاک دې درن بی‌ادبا قالا وشیطان انا او لم بيد انا چې استعمال کړ دا شیطان استعمال کړو انا کارون دا استعمال کړو انما اوتی تو علی علم عندي پیر آنم وی انا ربو کم زو انا می دا آم می می چکیل چی لیغان تکن دا دیر اخنیخا انا وی شیطان انا زو زکا شیطان وی چې وی چی زیما دا سی بشی چې لکا زیما نو زو زداتو کم زما طاقتو زما تارتی زما احدا زما مالو زما گاڑی زما بینکو بیرنسو نو دا سی مو می کچھ نہیں میرا کچھ نہیں ایک ویلی طرفتا یا قوم دے دیر زیاد عاجزی پکی جس تاسلنم دے زمانم خور غولا محمد ہے دیر زیاد عاجزی کس تاسلنم دے زمانم خور محمد زیانا نوزان کی عاجزی را وصل زیما زمان طاقت و زمان قبیلہ زمان خاندان و زدہ سکو ما زدہ سکو ما زمان پاٹی دا سمو ہے پا دے اللہ خاپکی اللہ یو ملک از مدل را ایک دو بند کی چل بند رضی بیا قالا انا قالا او کاله انا خیرون من نه کاله بلی انا خیرون من نه د غه مده نه خلک پیدا کړړی مده وور نه و خلک او تا پیدا کړی دز د خټ نه ځکهې د غوامه علیکه غړه او کههه غه حالان کې دښه غه ده ورته کی ورواچ نو ب هغه سر سر او سره سرټ ک شي ختم شيری شي او خاورې تهورواچوه داې ورواچوه اوګورې کولزار چې مخکې تفسییل شوی قالله اتالله فخروج منه او ز دې ځ نه په ان نه کاره جیمه او په تاب دا نظما تهرض د قیاممت پورې د داې دمهاربه ور د الله ننسال کو فانظیرې مهلت را کې ما ته إلا يوم يواسون تردد دوباره پور تکيه دو pore الله وي زمانه مغه ول در مکو مهلتو قالا فإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ و يَتَعَالَى نَفْسَكِ نَنْتَ إِذَا مُهْلَتَ درکل شو نا د تعالی می درکو کله کله یو انسانی انساني بيمارو کې مبتلا شي حالات پرا شي دي دعاګانې کوي د شپې را پاسي او سوس وکالا الله سوال نه قبلې او کله یو پاجیر پاسک بی دینه تنی و یا لاما رضا لوی درمیک داولی باری سوفیا حضرت پدی کې نقطه ذکر کی دا بی دینه کس کله کله سوال کوي نه دېړو ما سوال کوي نه بس ته غواړی درمیک هم په کلا راکینه مړه داګه دې گو پښیدک سره په اخلاص سره لا ته نه راګرې غره زری حاج آ, آ, آ خود غره زری چې دې لازم پرد کې لایو والا شیطان له کوم یا لاما ته مې سوال وکړ او بازی نیکان خلقی سوال کیا لا تخوان ورکی چیزا ما دا بندر ما سره تعلق دیو ما بیا بیاء سوال کیا ایلائی عمل وقت المعلوم ترز وقت معلوم پورے نو قالا وشیتان شیطان فبعزت کا وستا فائزت میں دے قسمی زبا گمراہ کم دا تولا سیواز تا دا بندگان چنکلیشونا قالا فالحق وی الله فاکا فالحق والحق اقولا زما خبر حکده زحکوه ناکو ما لأم لأن جهنم ها مها دک بکم جهنم استانا وممن او دعا اچانا تابعکا چتابداریو کا, کا دوستانا تولونا قل او آیا ای نبی علیه سلام تاس اولی لما خبره نمانه تاس او نظر پتیسی عیوز غوار لما عجرت غوار لما تنخاق غوار لما قل ما اسألکم علیه من اجره او <وه> اے نبی علیه سلاما زنوارم تاسونا پا دیبانی سے بدلا وما انا من المتکلفین او زنیم د روغ جولا انکونا نو لذا مگر نسیت دید فارد مخلوقاتا ولا تعلمن نبعه بعد حین او ضرور بات خبر په خبر خبردادا بعد حیننا رسو دسلق ساتنا و سورة سواد کی ذکر کو لاب جو ګوراه انبياله مسالم الله تا مختاج ها داوود عليه السلام د الله بنده و سليمان سلام السلام د الله بنده ايوب عليه السلام د الله بنده وګوراه په امتحانات راغلي وو وګوراه په ايوب عليه السلام امتحان راالو نو وګوراه ابراهيم عليه سلام اسحاق عليه سلام يعقوب عليه السلام دا ټول الله ورکوړي وو دیتا گڑھوا دی تعال مقام ورګلو دیګی رګرکول عجز دانه کانو حلقو برت زمر مکی صورت دی ونزول کې یوکم شپ یو شپتم نمبر دی نازل شوه رستو د صورت سبانا په ترتیب د صورتونو کې یوکم سلو ختم نمبر دی رستو د صورت سوادنا رابط او مناسبت د مغ کی صورت سره پګانو وجوه باندې ده هر کله چې مغ کی سورہ سبا کې د شفاعت یا قهری نفي ذکر کړو سورته فاطر کې پاړي دلائل عقليه پس سورته یاسین کې دلیلي نقلي پس صفات کې عاجزي پس صفات کې ذکر وکړو چې پدي خلق او ابتلاات امتحانا ترزی ندي سورته کې فعبد الله مخلصا له الدين لہذا بندگی आवाज الله تکوا یا وازی الله مدد کوا یا مخ کی صورت سواد کی دا خبر आवाज حقا چتا سوک محلک شفاعه غالب غنے اغي باندي بتور امتحان تکالی فراغ لی دی لذا اس سوک شفیع غالب نشتا نوذ کرکئی چ پز عمر کی چاهله توحید او اهل شیر کا دا مختلف زمره څوک به له توحید چی او څوک به اب جنت تلاشی او اهل شرک به جهنم تلاشی یا په صورت سواد کې دا غیر توحید نه انکار ذکر کړو اوس په دې صورت کې د مشرکین او عقیده ذکر کای یا مخ کی سورته ختم کو پترغیب القران نو سورته زمر شروع کای پترغیب القران سرا حاصل د صورت سورته پدې صورت کې رد د شرک دی پدې صورت کې او دلایل عقلیا پدې دلایل وحیا او یو دلیل نقلی ذکر کړئ یا تنزيل من الله العزیز الحکیم تنزيل الکتابه نازل زلدې کتاب دی نظر فد علانا العزیز ذوره او حکمتون علزاد دی انا انزلنا الیک الكتابا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا أَن يَأْبَىٰ بَعْضُهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَاعْبُدِ اللَّهَ دَاوُدَ سُورَتُهُ فَاعْبُدِ اللَّهَ دَاوُدَ تَفْسِيرُ الْحَقِّ دا فَاعْبُدِ اللَّهَ عِبَادَتَ كَوْ يَلَّا لَرَا خَالِصٌ كَوْنِ كِي اللَّلَرَا عِبَادَتَا الدِّينُ پَمَانَ عبود اللہ مخلص لل دین عبادت کو ادا اللہ خالص کو ان کی اللہ لری عبادت اللہ للہ الدین الخالص الا خبرش وہل خاص خالص اللہ لری عبادت یواس دین خالص چی خالی د هر قسم شرک او دریا او د حضرتنا والذین اتخذو من دونه اولیاء اواکسانو اتخذو چنی علیدی سوادال لانا نور مددگارانو تفسیر روح المانی کے اللہ ما محمود آلوسی رحمت اللہ لے ذکر کئیو چه اولیاء ستوئی عبارتن عن کل معبودن کل ملائکہ وعیسا والاسنام دانا جیوازی اولیاء آو معبود من دون اللہ او ک خلق ملائکه مدد کوي قیص الله سلام را مدد کوي کنه را مدد کیا والذین اتخذوا من دونه اولیاء اوه کسانو چني سيوا دال لنا نور مددګاران او ويقولون وي ما نعبدهم الا ليقربونا ال الله زلفا چته وتو دات سکه مړه غیر الله پر نذر نیاز ورکه قبر تولال سوال دیگه دوی مونږه د عبادت نکوه مونږ دی الله ته نېځه گئی مونږ دی توایو دی الله تویا ول استاد الله سره کچی دسو مانعبدهم الا ليقربونا الاله ذلفا مونږ عبادت نکوه د دې مگر چې نزدیک مونږ الله ته مرتبه کې ان الله يحكم بينهما يكن ان الله بافسلو کی دیپا مینس کی پاس کی دیپا کی اختلاف کیں ان الله لا يهدی يكن ان الله توفیق نور کی آ چاہتا چ درو جند او کافر لو اراد اللہ کہ غفت اللہ چ نیولی ولدو نو ور کڑ بیو د ہسنا چ اللہ پیدا کئ مائشهو آ چ غختل اللہ کہ اللہ دان ته ولادت ګرځولی چې الله کم مخلوقات پیدا کړې زاله یادي کې او تاسو غواړ کړو بیا سبحانَهُ پاک دی الله دنا زولینا هو الله الواحد القهار الادی یک او ورا ور ذات اوس په توحید باندې حلال الله دین خالصو پدې دلایل یې یې پیش کیا خلق سماواتی والارض بالاق پیدا کړي الله اسمانونو او زمکه بل حق کې دफार د حق یو کویر اللیلال اناره روان غالي الله پیله را پوره او روان غالي رز لره پشپا تکویر نه روان غختو تو ایسنج سړی دا پټ کې روان غالي دلم تکویر وای و سخر الشمس والقمرا تابې کړی دین ورسبو می ټول روان دی لیاجل مسما او وختې مکارره خبردار الله زوره او به ان کې ذات دے اللہ تازو پیدا تازو اللہ پیدا دی خلقکم الله تاسو پیدا کړی دویم دلی عقلی خلقکم تاسو الله پیدا کړی من نفس واحده دا یو نفس نا به غر زولي د دې نفس نا د دې جنسواله بی بی او انزالکم من لنا عامي سمانيه تاسو او پیدا کړی الله تاسو الله دایورنات جوړل یو سوره انعام کې ذکر شيو من ادوان اسنے له یا خلقکم پیدا کې الله تاسو دا گیډو زمندو تاسو نا هلکم مين بار هلکن په يو پیداې غوتو بل پیداې شنا فق دريو ته روکيم وګورا پدريو ته روکې تاله لو دذر کيو په دنیا یو کار هانو پکري کدرانه ردي بجی لړشی به کارنه کيو چې تیار جوړ شي باغدریو تیارو کې الله تعالی وجود درکو هغه یو د ګیر تیاروا یو د دا بچی دانی تیاروا یو د جنین د پردی هغه تیاروا مخلوق په تیارې کې هیڅ نه جوړولې وعلیکم الله او ربکم ذی صفات وعلا الله دې رب تاسو له الملك او الله لا باد شاهيدا لا اله الا لا اله الا هو نشتاج تروا بغیر دال الله نبل سوګه فانا تصرفون وکم ترطاډونی کیګه د حقنا ان تطورو کو تاسو نا شکرې کوي کفر کوي نو الله غنی پروا دستا سنا ولا يرضى لعباده الكفر او نه دي الله بندګانو الله را پکفر الله کفر او شرک پیدا کړی وخپل بندګانو د پاره کپر شرخ وخنه دی وین تشکرو ک تاسو شکر کوي منې مساله توحید یا رب ولکم خو خین لا تاسو لرا ولا تزرو وازرتم او نشي بوج جوړي بوجون کی بوج دبلچا نو آیات کی هو الله فرمای چ یو تن دبل تن بوج نشي وړي او پاک را دی امام بخاری رحمت باب قائم کړي م تاله یو ذابې بهکې هلی چې د ملیته سزا ورکوول کېږي چې خلک ور په کل جاړي پههادین هل ته جوابات ذکر کر کوي کلام کوي و اتل کې چې کم یو سړی سییت کوي چې ما پسسې او بدعات خو او جړګه انسان د نهوههئ نوکه خلک ورپسې جاړی راغله به سزا نه ور کول کې په چا سییت کړي اغلب به باکره سزا ور کولی کېږي دې بیا ولا تذروا حاضره وزرعوا او ابوج نشوري بوجړونکو بوج دبلچا ثم الى ربكم يا رب تاسو تاسو واپسد تاسو په يو کوم خبر به کی تاسو لرا به ما كنتم تعملون پاو تاسو کو له لیکن الله په دې پرظنون دسینو واذا مثل انسانو ضرر چکل اورتی انسان ته مصیبتہ چکه کله به مصیبت راغی تکلیف پر راغی دعا ربو منیبا رب الیخ پر رب لرا اخلاص کو اللہ تا اور د مصیبت کی اللہ ل پکار کیا ثم اذا حولوا نعمتهم منه چی بیا کلا ورکی اللہ نعمتو منو د خپل نسینو دیر کی آغا تا چی درا بلو پے اللہ پخوا بی غار سیل شی او شرک شروع کی و جعلا للہ اندادا او گرزی اللہ لشارکانا لیودو اللہ عن سبیلی دید فاراج گمراہ کی حلقا عن سبیلی دیل عرض اللہ نا قلت و ارتویا تمتع بکفرک قلیلا قلت و ارتویا تمتع او لوایا ای نبی ری سلاما تمتا عدی تووایا سکاوالیو بی کفرکا پا دیخ پل کفر سرا قلیلا لگ زمانا او یکینا انتا سبیر جان نمیانونا ام من هوان قانتن آنا اللیل ساجدا آیا اغسوکا چتو آیا حدکا ان کیا پا وقتنو دشپی کی دشپی او ساجدا فی دکون کیا وقائما او لا لا یظهر الاخری یریغی ذاخرتنا او امیدم تاعتی دا رحمت او د شپیداره پاسی دل درادگی په محبت باندلی لغوی پدی کی د عبادت در اجزا و د عبادت سوچ زو کم کم الحب والخوف والرجاء منا یرا او رحمتو نو گور دا دریوانے په دی آیات کی ذکر که نشپیدارا پاسی دلو سجدک ولو اللہ تا ادری دلو دا دلالت کی خبره دی خبرا ردی صلی اللہ محبت دي یحضر الاخرہ یرم پکیدا و یرجو او دی امیدم ساتی په پا یو آیات کې د عبادت دری اجزا زکر کړي الحب و الخوف و الرجا اولیستوی اللذین چایا برابر دی آکسانو چی اعلمونا چی پویا لری واللذینو حاکسانو لا یعلمون چی پویا نلری نو دو علا برابر نو دیخوا علم والا او بغیر علم والا دان دی برابر ہو اللذین آیا علمونا واللذین آلا <يالمونا> نو علم والا او بیلم گور برابر نو کی قُلْ لَهَا لِيَسْتَوِيِ اللَّذِي اصطعف اولاد کی دی اصطعف ورنو وخوریونو کی دی یہ علم والا بھی بے علتولو خیال ساتا فوئے علم والا ترجیح ورکوا در قدر استرام کوا زکا حدیث پاک کرادی العلماء ورسط الانبیاء العلماء دا, دا انبیاء ورسا دی <خخ> العلماء ورسط الانبیاء علماء دا انبیاء ورسا <خخ> نو دا رانبیا او میراث ورته پاتې شوی ډیر لوی خلک دي دا علماء او قدر کوي دا علماء او احترام کوي دا علماء او مجالسو کې کی کېنې د حق پروستو علماء کتابانی د اخرت مهنت کړي يو د دنیا نتا ته بیرغبتی پیدا کړي يو زدا چې علماء په ټیل پټولغو کې ناس تکوا لکه الله فرمای علم والا او بیل مګور برابر نه یتنه چې تی برابر کیږي او د یوهودیت په جمهوریت کې یو لوی عالم یو لوی شیخو الحدیث یو لوی شیخو التفسیر او بل جاهل ولیدوا برابر دی کله ولیدو نشه هاتیقات جوړ دی انو که او دې کی پینځلې ونی دی او د دی او دا ټول او ټوله کوي دا ذوخ به پاک تن تنته ورکیو دا د پینځلې ونی به یو بلکاست ورکی نو مشر بابل تن تنشی دا معیار د انتخاب دا ټول جهالت دیار کول حال یستو الذین یعلمون والذین لا یعلمون علم ولا مقام دی رچد دی لہذا کوشش تا کا خپل اولاد باندې علم حاصل وا مدرسو ته لېږه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ به درس کاو پلار یوما شوم بچی تیریږي یعقوب نومی دی یعقوب نومی دی او ډیر زہین نه دی اګه د امام څخه در تراله تماشاو کا اګه درس اګه تدریس یاد خوانوال کو ډیره مزه ور کا بیا امام څخه بزان تديفه او مغتو چې سبهوري د بتو تطوټ بتو کو ا بیا جنا وره ول ا بهاغه تهونه یادو نو بس تعلق شوالت مورته کیسو ک چې مورځه خدل تک زميواليم څخه درس قران او درس فقه او درس حدیث کيهو زهو انت تک کيه او بس موري پړوند را پتا خو غورا ل امام صاحب وسي وته د ماده یو زوی دی نو زه خو دیلی ګم د دو بی خواته د جا جامي مامي او سره وینځي زکه د کونډه ما نو دیوس روپېني ما غټي پای پا به مونږه گزاره کوو نو څا خو دی ما خراب کو دا غینه دیست ډېری خبرې وته چره یو زوی مېو آرانه تا خراب کو امام صاحب افسوس کو چې څور لوي بیا ودوي موري تخه پکېګما داسې وخت براشی چې دیبل په دودو دیبل په فېستيپالو دهوري هغه یو خلابون دا ډوډۍ درکنه لګي اور ادا کې کونډی لري د خیال ساتل پکاري د معاشره کې داسې کونډ نشتا داسې دې مان نشتا قسم می دی پالا وخت رته یو چا کې سکولا دلته سړک تولراله یو کونډه ده ناور او سروپی نشپګ ما شومان دي د راګیا خپل د اولو ثروڑے راغلې نو پکور کې پیسې وکتنو هغه مر په پیسې ملو نشوي دې به په الکتریک را خپل خپلوانو کرے ماشوم بچیو ګرځوي ولا چا پیسې نو بیا هغه وروه ترلاسه پدو سيره تروڑا ورنک نبي بیا سوال کې سوال کو ماشوم بچي راغلې چېرې پدو سوره راکې نبي وربل چا بوجواب وستا دا د ورځې د داسې خلک او مونږ زم د دایفطار پارټي کو مونږه خلک راغونډا و دې کوند نم دات پیو وکړ او څونه دواګانې مطالغه <سؤال> یتیمانان ماشومان کړي کچاته ني معلوم زم ما خو تر رضبو ولا پکو تا کوم جدا کور د یتیمانانو دی دا د کوند دی هغه تا تر دا کوند دی یتیمانانو غم فکر نیو دې معاشره کدا خلک کمشتا باد خلک ارما خام د چرګانو کچغ وخې وروړي فوراکونه نه وخې سسو کیس ما کیس ما ایتاری د پارا او داتی غریبانان چیز ها دا کجوری دا پارا پیسی نیخوا اما خیلو گلده یا ما شما روانا و ما شما بچه وا ماو تا بچه تا لوپتا نا پسر کردی نو ما تا ما شما بچه وا وی استاجی زماغا لوپتا آغا زماغ بلی خور پسر کا زکر دا من دا گا یو لو لوپتا دن داری چا وجلی و تیمانان و ما شما مواشره که دا سی خلق شتا و دی نو ا کون را کوندا امام سی توي خطوي د پستي پالو د بوري زمغه ډوره د رکن لغي د یو ټيم او ثوي داوي داوي کوي او يز مور د امام ز خپل کاروبار زه به تاره تلخا د لګم ترقمه کوم امام سي بچ کپلغه صورت نه ته سي بي يعقوب ماشوم تور کولی اوه کور ته ولي يعقوب سي علم حاصل کو او ته علمي حاصل کو شو چيف جسټ شو وی یو او بتاو تمه لا د بادشاہ سره ناستی دی بس پر د وی د پولیس اور د حکومت دی قاضی القضا دی یو راز د بادشاہ سره ناستی پدې کې بادشاہ سلامت یا امامو الرشید او یا هارون الرشید او ته عواذکو دی چیف جسټس سی قاضی القضا راشنم یو خاصیز راغلی د بادشاہونو د خوارق د منکل کل کل کرو اس څنګه راغې ده پستې د کفالو د و مزیردار خلې یخه کېغه دا وتا د اسلومبي په موسکا شو بیر سترګو نه ښکې روانې او دا چیف جسټس ټوک او قاضي القضا سګه دا امام ابو یوسف صاحب رحمت الله له باچاوت دی داوود خان درولې داوود چړولې دیو ته کیسه وکړه چې دا مامور ته اوراځ امام صاحب ویل چې مورخه پکې کومه خبره راشي چې د علم حاصل کې د پستې پالودي په خ리로 ا نو خپل اولاد باندې علم حاصلولو تعجب واستريږي په دنیا کې هم په آخرت کې انما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل يا اي نبي السلامه ايا برابر دي اګه سان چې پوي لری او اګه سان چې پوي نلری يکين ان نسيت حاصلي اقل ولا قُلْ <خل> يَا عِبَادِ ووا زما بندیگاننو کسانو چیمانې راړ ل د تکو یری کې دپل رنا دلهنا دپاره د کسانو نو خللاې کړی په ج ددونیا کې ختونو وره مقامامبه صبر نہ کوتا دا غړي بغیر د حساب نہ دا سې چیکر سم نه سړي تسینه تسلی کې رازی بیا دا زکه سړي پر صبر کې کی انما یو فصابرونا وکې پدې کې دا یو سیستم شته دا سړي دا आवाज دی فزن ترکاږي وقتل لا غون زور راکاګ نه بیر سړي چې دیو سره خوږي انما یو فصابرونا اجرهم بغیر حساب یکینن په یو صبر ناکوتا اجر ددی بغیر د حساب حدیث پاک کې مرادی د قیامت پرد چکه ل میزان عدل قائم شي چې په دنیا کې خیرات صدقات کوی راش خپل نیکه کواله ملزون والا راش خپل نیکه کواله حجون والا راش خپل نیکه کواله صبر روزه والا راش خپل نیکه کواله په دې کې چې پچا دنیا کې حالات راغلی مصیبتونه تکالیف او بیماری کی چا په غریبانه صبر کړو دایي اعمال بنې شي د لیکې دی راځه تاسو بغیر د حسابار سواله تاسو په دنیا کې مصیبتونو باندې صبر کړو د ګناهونو مخپل لړ تر کاو کړو خپل تو آیا اے نبی علی سلاما اے نما عمرتو ما ته حکم شوه دې ان اعبد الله چې عبادت وکم د الله مخلص الله الدين خالص کون کی الله لاله بندگی وامر تو او ماته حکم شوه لیان اكو نا جز شما اول کوما اعبود الله مپکارو او الا مقبول به مقدم کداولی عادی پا یا کنا عبود کی مونږ ویلی وو چی مفعوله چی تقدیم د ما حق او تاخیر یپید الحطر والاختصار چی کلم مقبول به مقدم شي په پهلوان دی حال اس کوونکی الله لرا بندگی زم ما او فعبدو تاس عبادت کې چې تاسوعا غي سيوارا الله نام او چې تاسود الله نه علاوه بندګي کوي نو راش لګتا و نه ګوره قرآن د خسران باره کې ډیر تاکید ذکر کړي چې د دې شرکوالو نه بل تاوان والے سړی شتا نه او لګ دې خسران ته ولا غوت قل ان الخاسرین الذين توایا تاوانيان آ کسان دي تاوان کې اچوري زانو خاسرین خسرو و او خپل بال بالبچ پرده کامتا خبردار ذالکا هو الخسران المبین و داده اعتاوان خکارا لهم من فوقهم زللون دیلا با دا پاسنا سوری دور نیا اولان دی سوری دور دا عذاب یر ورکی اللہ پدیق پلو بندگانو سره یا عبادی یا دا بندگانو کوونو ځان بت کې د وه ځانو ساې د غذا بونه طریکه بچو بیسسی د مومنانو س پات دکر کوي طریکه ذا ب د بچو دارهله ځین کسانو ایتن بخوا غته ځان ب کې تو غوته بندهګ نه غوته دا موبالله غه په توغیان کې حقیقت کې اغچات چې ډیر زیات سرکش ګمره هو که شیطان انسی او کجینی مجازن هر معبود من دون الله باندې اطلاق کیره لکه بوتانو قبرنا د ډیر عبادت سبب د گمراهی دی نو دا اطلاق د سبب په مسبب باندې لکه سراج منیر ذکر کړئ یو باز خلک پدی پوی نشو دی وګورا دوی توغوتی صالح سلام توینه مونږی صالح سلام توغوت نو وایو دا بندگی د صالح سلام دا سبب د توغیان دی دا سبب د سرکشي دی نوکله کړئ اطلاق د سبب په مسبب بانی کیږي په با تفسیر جواهر القرآن اعتراض لیکله وو چې جواهر القرآن تفسیر مم تعالی کوي په تفسیر جواهر القرآن په مقدمه کې په غټو او ټولو حلقو تقریرات لیکلي حضرت شیخ القرآن والحدیث علامه نصيرالدین غرغشتوی رحمت الله علی او دا ډیر زبردست تفسیر دی صحیح سليمان ندوی دا نشنا تفسیر دی او دا را له جواهر ځکه پدې کې به موقعدي خراب شي توحید بدلا وغیو شرک بدلا پاک پګوتہ پا دا شرک دی او دا توحید او دیوې دا ګورایما والذین اجتناب الطاغوت ا موږ نه جو څوک کم تفسیروالو جواهر القران والے اردو کې امدی پښتو کې بهتري نه انداز را تا تمام تفاسیر نه چھوڑ او هر مکتب والے په تقریز لیکل والذین اجتناب الطاغوت اګه ساجتان بچی د عبادت د غیر الله نه وانا ابو الی الله راګردی الله تا له مل بشرا دی لدا زیر او بشره عبادو زیر ورکا د ما بندګان یا الله تا بندگان کم خه لګذی اگر دادی جی الذین یستمیون القول و جحدی قران تا دا د له حق بندګان پایت تبعون و تابداری کی در خیست عمل دادی القول یستمعون القول کده دی قول مراد قرآن و حدیث چی چی دا حلق وقی دی قرآن و حدیث تا نو پایت تبعون احسنا مراد تینا دی دا آداب و دا خوشو سر تابداری کی بیا دویم دا کده قول مراد مطلق وینا مراد چی چی دی وقی وینا تا نو بیا پا کې احسن دا د بده مقابل بشی بیا دا غیر د خو غبر تابداری کئیو او بد پریدی اولائیک اللذینان دا کسان دی چی هدایت کڑی دی اللہ و اولائیک هم اولو الالباب او دا کسان عقل والا حلق دی و چی قرآن تیغو کی خوز دی قرآن تراروان سو کوئی دا پاګل دی لی ونی دا چن دی سو دا ملا گوٹ دی او چې قران ته وغږدي الله او ویه اولائکا هم اولل الباب عقل من په مغدد مکه د ک خلق دی مړه چې قران ته راځي قران زکيو علم زکيو او فمن حق علی کلمۃ العذاب ایه آسو کې ثابت شو په او په سزا د عذاب ایاته بشکول چې اغلر د ورنه لیکن پاکستان چې د خپل رب نه الا هم غرفن من بوکه غرفن دین ابنګ له د پات همنګ لی پخی چې به یې به الانې دورون دای نه نور نا دا د د الله او الله خلاف دوا دی الم ترا آیات نو ګوري چې کین الله ورې د برین باران نو چې لایچنی پدمکه کې بیا روباتی په څلو نا مختلفي د رنگونو نو بیا شي وچا فتر او تو ویني هغه را زړ نو بیا شي ماطرا دارنګ استاد دا د جون مثال یقینا په دې کبره د فاررا کلمندو اپمن شره الله او صدرو لن اسلام آیا اغه سو چې پرانستی الله شینه د اسلام تا چې ته الله شره صدرو کا اسلام قبول کو ديني قبول کو نو دې په نور سادي د طرف د خپل رب نا نو پشاند اغه چا کی دی شي ک منتب الله والا قلبي چې الله ته مخور والی فویل للقاسیتی قلوب ام نبت حلا کردی اغت سخت زنو حالو تا من ذکر اللہ دا اوری د دا یاد الله اللہ نا دا اللہ دا یاد نیزن سخت دی دا گسان پا گمراہ اخکار رکی دی الله اللہ دا اغت سات نزل احسن الحدیثیں چه نازل کری دی, دی دیر خیست خبریں صداکت دا قرآن ذکر کئی او صفات د قرآن ذکر کئی علالو الذی اللہ اغذا تا نزل احسن الحديثی جنازی لکڑی دی ډیره خبره کتابن چې کتاب دل وی شان والا کتاب جمک ان کی دار خبر متشابهن یوشانو یوشن سے مطلب متشابهن فتحد بلاغت ګورا پټول آیاتونو ټول صورتونو پټول سپارو کې یو شان کولی والی ما بیا بیا لستی کی او داسی قرآن داسی کتاب داسې آیاتونا داسې سورتونا سق شایر رو منو جلود اللزینا غونی زگزگ کی گی غونی زگزگ کی گی او اخت جگی گی دا دی پو جا دا سرمنو پاکستانو چیری خپل ربنا چه قرآن او نہ د ایمان ولا نه غدار قران اور یذو تر پیده غونی زگ زگ بیا عذابونه او دې موږ سوچ کو چنګمان کمکیت کایو تاک منو جلود الذین یا شاؤنا ربہم حضرت اسمار دی اللہ تعالی فرمای چې دا کم خلق پدې جذبہ کې راځي ودینه دلیل نشي دا خو غونی زگ زگ کېده پیرکېده دا معنی ده وی دکا جزوی رضی اللہ شیطان دا طرف نی دا پا عمر جزبا نارا غلی پا ببکر نارا په پا تارا زی نا پا کم بدن اغا وی اختود ری گی دا اللہ دا یاری نا پا داسی بدن د دا جہنم اغا اور حرام دی وی یاو تاک منو جلو دلدی نا یا شعون رب ومچیری گی دا اقبل رب نا نبیا نرم جی سرمنی دا دی زوند دا ذکر دا الله تا دا هدایت دا اللہ دی مضب ای په د سره چاله چېواړی منله او چله چې بلارري کله نهشتغلر سووکلار هو دونکې او په منه تقي آیا اغاڅو کې ځان بچ کوې په خپل مقصه د نا کاره عذااب نه پرده کیامتته او بهویللی شي ظلیمانو ته۔ وسکه سزا په تو عبد او د هغه تاسو کول کته بلذینا تکجب کړي واه که سانو چې مقيوده دينا ورکو الله عذاب دا طرف نه دی په نه پوي دا ویسا کو په ژوند کې او عذاب د آخرت ډېر لوی دي کای شي دی په پوي دي او لقد او یې بیان کړم خلکو په دې کې هر کثم میثال لا لهم يتذكرون دې ته پاره چې د وینه حاصل کی قران العربیہ دا قران مونږ نازل کړي عربی وازی جبوالا غیر دی عوجو چې نه دې کو غوالي والا نه دې نشتا کغلیچ پکې دیر افارا یتقون چې دې ځان بچی را ورنا بیان یلا مثال یو یوسدی دا یو غلام پیښ ورکا پې کې ډیر برخداران دی او جګړ مار دی یو غلام ډیر مالکانی دی او یوی امداد کیو بل کلا کای بل نہ کیو دارنگی یو تو گایاڑو بدو تو مروڑا یو تو دیوڑو بدو دیو والا او یو کس دی ہا یو کس یواز دی امداد ام کی برابر دی نا یو کس دی اگدان تا بلا خدایان نیولی دت بو دا, دا, دا پار جدا د ٹوپی دا, دا پار جدا تر خو دا, دا پار جدا او یو کس دی او صرف او صرف زمان یواز یو اللہ دوڑ برابر نہ دی او بل سلام علی رجل پورا دا جو سړی دا پارا حلی استویان مسئلہ علی ادوارو حال برابر دینا جی الحمدللہ حمدو ندی الله لرہ بلکې اکثر دا خلقو پوئی جی نا دی مشرکانو با ویچ نبیر سلام بکر ابی پالحاو رد کاؤ وی کا خیری مر بش اخلاص بشوتی نا اللہ تصدیر علی گی اے نبیر سلام آمارگ با پٹولو باند رازی اینکم ایتون اے نبی علیہ السلام تا بمړ کیګی تا بل دنیا نزی و ان همیتونا او دی بمړ کیګی او بیا تاسو پرد قیامت در مخه تا باسن کويو و من اسلمو سو دي غړ ظالم دا غچانه دي جوړی په الله باندې او تکذیب کوي دریشتیا او چې کله وتا رالو آیا نشت جانم کې زیاده اوسې دن کو د پاره د کافرانو والله جااب سقې اوواکس چې راړیدي ر یااخه بره او تزدی کې کړ داغې اوله ای کومل متقون دا, دا کسانې پرزګاران له همما یشاون د لاغا چې دی غړی پنی د او دا بدل د دا میستان کوونکو ده دا د دپاره چې مبکلله د دی نه بدغه چې دي کړي او بدلب هوور کې اجر ددي به بیا سر سر داغنه کولا اللیصلله ب کافین اب کفار بن نبی رسول الله یا رب چې زموږ داختایانو خلاف او تبدا دی چې تبدا شې آیا ندی الله پوربش کوونکی خپل بندل راولینا الله خپل بندل را بچون کړي الله خپل بندل را کافی وي ويخويفونک دی ریتال را پاکستان او چې وعده الله ندی چې لږ گمراه کی الله نستهغله سوګلارو دن کې او ميه الله چالا چه هدایتو که اللہ نیشتا غلرا سو گمراکا انکے آیا الله زور زوراور خواوندہ بدلی غستو ولی انسال دو هم کدتا پوسو کده دینا چا پیدا کلی اسمانو نا از مکی دایتو نمگ بار بار رسولو که مرادو لیو بیا مرادو لیو آسان دی ولی انسال دو هم کدتا پوسو کده دینا چا پیدا کلی اسمانو نا از مکا خامخا دیو آئی ول هوا یا اور اے آیا تاسو پوئې پار چا ج تاسو را بلے سیوا ده الله نا کیرا دو کی مات الله ر تکلیف نو آیا دی لر کوونکی دی مصیبت دی لرا کا شفات زیغه مؤنس ذکر کا یا خدا خاص دی پاغ مشرکانو باندي چې دا غضب پیره عبادت کو نو آیا دی کا شفات لر کوونکی دی مصیبت لرا یا دویم دا تیا په دې ډول ورګي کم د خپلو د قبرونو عبادت کيده چې تکه دا پیره به ده او دا په کې ګونا به او دا په کې تورا به را پلان کې به خوا ته لښده عبادت کيه نو ممسکا کاشپات ممسکات د کومه ذکر کو یا داタニ سیداګي د کمزوري طرف ته اشاره ده چې څنګه په خزو کې هغه کمزوري د رضيات ته هیڅ نازک دي او دا نه دا خیر الله نازک څه نه او ارادنی ایرادو کی مالر رب درحمت نو آیا دی بندو ان کی رحمت لا لرا نجی قل یا آیا حسبی اللہ مالر کافی دی اللہ مالر پارغم کے کافی دی اللہ مالر مصیبت کے کافی اللہ اور امتحان کے مالر کافی دی اللہ کافی دی اللہ یتوکل المتوکلون آج پا لار زانس پار زانس پار پې څوک دا غواړي چې لري اقوال ناس شي پټول خلکو کې دي طاقتور انسانې فل يتوکل علی الله دې لپاره الله زار سپاری چې څوک دا غواړي چې پټول خلکو کې دي مالدار او غنی نو فل یکن بما فی ید الله او ثق من او ثق منه فی یدیه چې الله سره سږي نو دې پاره غت اعتماد کوي او چې کمندوسره مال دولت په غیر اعتماد نه کوي دې پټول کې غنی او وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ شِبټولو کې خلکو کې دې عزت و علي نو فاليت تقل الله نديار کوي قل هو اايا يا قومي ارمه قوما يعملو على مكانتكم عمل کوي په پپلتريقه اعظم كون کې په پپلتريقه فتو بتالمونا زردا جتا سبب پوي شي بچا چرای عذاب او ثواب کی دلرا او نديب شي پتو عذاب هميشه ان نه انزل نه علیکل کتاب بلیننا ترغیب قرران تهصداک د قرآن نه انزل نهعلیکل ک تابه یکنن مونږ ناز کړی تا د کتاب بلین ناشي د خلکو د پااره به کې د پاه دکاره کولو د حه په منته د نازل همې خلق دو خلک بهکسمدي بعضې با به قرآران راوالی بعضې بده دکینا نه بعضې به خلاب کوی۔ چاچی ہدایت حاصل کو پی دیق بلدان دا پاره دا څوک به لارې شو او بل ګمراه په او زنیم پتا سو ومان تاو تنه په دیبانی ذمہ دار او الله یتوفل انفسه او الا اخلیسا گانی hina موتیا په وخت دا مرګ دی نفس کی او ولتی او اغس چه اگ کسو چې نو ملکیږي په ما ناميها نو اخلی الله په خوب داږي تنه و یم تکل نو بن کی آغاز پیسہ لکړی په غدا مرګ او را پری دی هغه بل را ترنی ټیمو کرره پوری را په خوب کې تنه مل الله غسا بعد واخلې نو چې کم کسب باندې د مرګ را دکړی به را پری ندی او چې بچي د مرګ پیسہ لکړی نه کړی را پری دی اینا فی ذلک الایات بدی کې دلائل لقومی تفکرون دا قوم نه پاره چې څوک سوچنا کا راخلې ام اتخذو من دونه آیا دیونی و سیوات دا اللہ نور شفارت سیانا تورتگوئے اولو کانو لا یملکونا شیعا اگر کدی دا ایس اختیار نگری ولا یاقیلو ناکن لری قلتو توایا اختیار دا شفارت اللہ لدی تولا زکار دا دا دا اللہ لابات شیدہ اسمانو دزمکو دا تاسوب اللہ تواپس ورگر زولی شیعا و ایزا ذکر اللہ وحدا چ کله یاد شي الله په توحید سره الله یو والي الله اولوہیته الله توحید دا ذکر شي اش ازدت قلوب الذين نو تنشی زندا کسانو لا یؤمنون بالاخره شي ما نروړي په اخرته چې ته الله توحید بیانې چې و یوازي الله کرام مدد الله مشکل گشا الله هی روا الله هی اللہی گانی بخش الله غوث اعظم بیمارو را وسطو علی الله صحت ورکولو علی اللہ اولاد ورکولو علی الله زامن اولونا ورکولو علی اللہ یوازی اللہ دا کیا دا نور اللہ تا مختاج نو پدی خبر کردے بیمانو زرطنگ شی یارا بس خو یومسلی پسی شوی دی نو خلق پسرے او دا دی پس دی ویدہ سوائی جی دا اللہ پسرے او دا خلق پسرے تو پر لائت راس کې و اذادکر الذین من او ټک ال آیات چې وتاه کا س د سی ودا الله ندی دا الله ر توحید متعال کسی کا تاره منګرت ک هاوتونه اوته پدا وخت دی ډیر خوشالیا تو اے اللهم اے الله پیدا دونه د اسماو نو د اسمو کو ی سوک د اللهم فاتل السماوات والارض آلِ ملغیب و شحادہ انت تحکم بین عبادک دا لولی آه نو دا غرار دعا قبلی اللہ پاکو اے اللہ پیداکو انکی دا اسمانو آن دا اسمو کو آلِ ملغیب و شحادہ آلِ ملغیب و شحادہ آلِ ملغیب و لی منصوب تھی اہا جی منعذاء آہ منعذاء صدا آلِ ملغیب و شحادہ مرکب ارا عالم الغیب و شہادہ لکا یا عبداللہ یا عالم الغیب و شہادہ دا عالم آدھا نصب پدید دلارد جنہیں مخ کیا مخ کی مقدر ہے اے پوئے ذاتا پپٹو پخ کارا تو پیسل او کی پتو پیسل اکے فمیند بندگان اصطاکے پاسو کی جدی پک کی اختلاف کیا ولو انہ لیلذین ظلمو او کچھ ارتشید پارا د ظالمانو چې پس مکه کې دي او په شان داږي چې ورسره دي خامخا دي بدله کې ورګي پاږي سرا د ناکار عذاب نه پرده قیامت قبول بتنه نشي وبدالهم خراب شديته تر په د الله نام آه الهو چې دې ګمان نکو وبدالهم خراب شديلا سيئات ما کسبوا ناکار عقبتنا ما کسبوا چې دي کړي وحق او نازل بشي بدياعزا کې دی, دی ورپول ټوکې کولی فضا ممثلل انسان او دورون چې کله اوورې انسانه تکلیفه دنامونګ رابللی چې کله ورکومونږاممت د خپل طرف انما د ان اوتیتهله علم دا ماه پخپل قابلیتو خپلمهنت پخ را کړلی شوي دی دا اوماه د پلارنی که نه پاتې شوي بل فیت نهتون بلکې دا امتحان دی او دو دوه را دی یو گنجیو یوغا برګی مرضواله یوړند لوند چې پریشتو تراله تاسو پکار دی یوې زکټه تاسو رې ما له ورته پکار دی بلوی د ماستر کی نشتا بلوی د ما بدن پورې خلق خان دی نور مطالق نور تاسو لګی یوې د ما غوغانې پکار دی بلوی د ما بيزه بیا چې واپسې کړل لجرې جیذ ډیر غریبه ما مونږ له تا پکار دی ادو انکار کوه هې د تر کوبوز نه از پا رشتاو ما زالا امتحان دا پارا لگلی ما ابل بدا کشان کتا سریو ابل بدا کشان تی برگی او استاسترگی بروغیو بلی یہ دا خو امتحان تا تا مال در کڑی لگوا پا دینو اعلاو بانده فمدارسو لگوا فمساجدو لگوا ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر دا خلکو نا پویگی نا قد قالا حل لزین دا خبر کڑی و دین مخی خلکو سنچه قارون کڑی آیت نمبر ڈتر گرا دی فما اغنان اون پیداورنک غیل را آغسو چی دی کول پاسواب اون بس ارس دیتا دی ناکار آقیبت دا آغسو دی کول آغستان چی ظلم کڑے من حاول آئے ادی موجوداو حل کنا او برسی جیو تا ناکار آقیبت پا آج دی کئی دی آج او دین اجز کون کی اللہ لرا او لام یا علمو آیدی نپوئی گی اللہ پرا حکی ردک چالا چو گوڑی وَيَخْدَعُونَكَ أَتَغَيَّرُ اللَّازِقُ يَكِنَن پدې کې د لایین اذا قوم نفرار يمنون إيمان وروळी قل يا عبادي الذين قل وا يا نبي الله سلاما يا عبادي الذين اي زمابندګانو آکسانو زمابندګانو فقپل زان ظلم کړي ګناه کړي دا سترګې غلطي استعمال کړي او استعمال کړي بدن غلط استعمال کړي حرام و را کو نه کړي ظلمونه کړي ګناونه کړي د شپې کړي درې کړي پپل ځان مزورم کړي هویا عبادی او مېرې بندو اے بندگانو او دا آیات د ګناګاران په حق ډیر امید ابزا آیات دي الله و چې فزان مزلم کړي اے دما بنديګانو الله بیا مو اے دما بنديګانو وسعيد خپل طلار نکله کونکو نافرمانیو کې او پیرا دو پیره درې شبر کړه دې مواله دا بچ دې مواله او دا چیلوکېره مواله شبر کورو دې شبر الله زلزله الله یې ادمه بندي ګانو پپلسان مظلوم کړي نا فقناتو من رحمت الله دا الله د رحمت نه ما یوز کیږي توبه هواسه ما ترو ګر دې الله نور څه وکتا سره طول مرض ګنا کړه الله دې ناراس کړي دې الله دې پکړه دې دی او ګنا دې لاله کړي ګور او واقعاتو آ, آیو کس او ایوک سل قتل کړي او الله مافو هغه کو ارورز اشار اش پزینا ته بي ويستا الله مافو کو الله وبخ او ته وبو با سګنا او ګنا پدینیات مکو چیر ګنا بکوما ته وبو با سما نا ال او یا عبادی او مېر بندو قل یا عبادی الزینا او دا صحابيات او صحابه کرامو یو خزرالا دنه غلط کار شو نبی اسلام تو یې دا نه ما پاکه کا نبی اسلام تنه مخ واړو وی الله رسوله ما پاکه کا او سوفیری نبی اسلام په ایمان د فی جنا شوی دا هیڅ رغمو یرا سرا چې هغه نه په محشر میدان کې ټولو خلقو ترا پانو شو چرتا او دنیا کې توبه کوله ا او دارانګي هغه پګيرونه معشومه بیا نبی تر می ته معشوم دي شي بیا باراش شي شي معشومه و ژوند بیا را لخه دو نه غو موتر د اخرتو چې اخرت کې ون بیا را لا وې ته سړه نشته چې معشوم د نه جې روړې نیوي شي په لاس کې روړې خړې شي بیا لالا بیا را لا ا ما شوم چې راغی لاس کې روړې نیولې وا صحابو ته ته معشوم واغستو هرڅه خالد ته ویله معشوم کوړ ته بوزل او صحابو ته یل دې تکنداو کاند یو تو کنه تا وسانسار کشو وسانسار کشو بیا چا خبرو کا نبی رسول الله ملجا توبه ویستا کدا پدی ټولو خلکو تقسیم کړي شیدا بیت ورسي خان په اخلاص سره توبه یا بیا بزونکو قول یا عبادی الزینا و یا بندگانو بندگان او آکسانو زیاتی کړه په قبول ځانونو لا تقن تو من رحمت الله مما یوس کیږي در رحمت د الله نه ان الله یغفر الذنوب جميعا الله بخی غناونه ټول الله ټول غناونه معاف کوي توبه با سکنا الله تعالی غنا معاف کوي او کوی توبه کرنے والے به تو ان هو الغفور الرحیم الله به رحم كون کی ذات دے او سورۃ الزمر کی بیان کی دغه دعا و ډلو یاد جهنم والا یاد جنت والا ودیس صورت کے دلائل ہم ذکر کئی اے نبی علیہ السلام لَا اِنْ اَشْرَكْتَا لَا لَا اِنْ اَا لَا خِتَابْدِ بِالْفَرْدِ وَالتَّقْدِیرَ لَا اِنْ اَشْرَكْتَا دانی پی رمبرت پاس یہی که تا خبر رازم جی زمان ما شیرکوشی و بچر تا فرس کا لا ان اشركتا فتشركوك لا يهبط لنا عملك نوها مهابر بات بتي الله استا عمل او تبشيرتان يانونا بل لله اعبود بل كان الله يوازي عبادتك واقم من الشاكرين او شد الشكر يسونكون وما قدر الله فقدره لتعظيمك الله لا يقاذيم الله هذا الله ده الله تعظيم داري په اندازې تاریخ کې د الله بندگی وکړې شي چا دا هر کې تمشیت نه پا کیو و ما قدر الله حد تقدری دی تعظیم کو د الله و ما الله دی تعظیم کو د الله ګره تعظیم لایق تعظیم د الله او ارض جميعا مکه توله قبضه ده یومل قیامتې پرته قیامت اسمانونه دیشی سبحانه او فاقی اللہ الویل آسنا چیلی اللہ سر شرک گرسی وانو فی خفی سوری فرموال شپش پینے کے پسوائی کان بے اوچہ بشے آسو فی سماو آتے چپ آسمانو کی دیو آسو چپ ہم زکر کی دی اللہ مگر آسو چی واری اللہ فی خفی او خرا بیا په کوالي شيکي دوپاره دا غربت ولالي ګوريبا اوس حالات د قیامت ذکر کیا کيا واشرقت الارض بنور ربها روحانه بشیز مکا په نور د رب د سره او کې به دلشي عمل نامه ونذع الموان ونذع الموازین القسطه ليوم القيامه وجاء بالنبين او راه به دي شي پیغمبرانو او غواهان پله بوش د په مینسکې پهه ک سره پهدي به نشي کولی او پورا به ورکجاریا او نافسته ما عملت د آې چې کړیا او الله خپ د پاغې چې دی کویا وسیقل الذي نه کفرو الاجههن نه مضومه اوسته خووی پخوروي دکر کوي په ځکر د حال د منکرې نو سره وسیقل الذي نه او بشړلی شي آکه سان چې کوفر کړي الیا جهنم زومره جهنم ته ډلي ډلي ذکر دلو ذکر په صورت کې کړو ذکره صورت نومي صورتي زمرې خو